fillimin e shtyllave fillimin e shtyllave të besimit të kader dhe shtylla e parë që çon të besosh në dijen Allah, e Allahut subhanahu wa taala ne kemi folur për këtë në kohën e vet ndërsa mësimi i kaluar që është mësimi i fundit kemi folur për shtyllën e dytë tret të tretë të besimit në kader që ka qenë shtylla e dytë është ndoshkrimi i gjërave dhe e treta është dëshira Allah, e Allahut subhanahu wa taala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 E ka njërës shumë të cilët besojnë që ka kryuësit e profetës Allahë suhano te ala. Për ndaj, temi se si fillim duke kërkurë Allahë ndihmë që të gjithë profetet ka rëndë akort edhe të gjithë libret që e loër ka rëndë akort për besimin e se pike. Në më thonë që Allahë është kryuësit dë gjëje. Dhe gjithështu në të të pasër njërzore dhe logika e shëndoshë njëriut e që njëriut e që njëriut e këpikë çon njerin që të besoj që vetëm Allah është krijuesi i vetëm i çdo gjëje. Dhe fatikish domethënë sqarimi i kësaj kësaj çështje nga analogjike zgjat pak ka nevojë për sqarim dhe ne kemi studuar pak a shumë nëzuqitohet kur kemi folur për Emrin Allahu At-Khaliq al Al-Khallaq, krijues, argumente logjike që vërtetojnë që Allah është krijues. Ata që kanë kundërshtuar në këtë çështje janë më xhusë të, të këtij ummetit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 një ja vëdhëm ka iqëpër dhe njërë zdoqë që bëni vebër të mirës e të keqe, e e kryon në të vetë, nuk është Allah e cile e kryon. Dhe pa të shikosh kjo bije në kundushtim të plot me Kuranin, me ftesën e profetëve, me atë që u ka dërguur Allah s'u hanu e talë e profetëve gjë gjithë, gjithë koharave. Në i kosh që Kuran i kaftuar njërë zitë,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 po dëndojnë që ka krijues të tjerë përveç Allahut subhanuhu teala. Edhe dietarët që në kohët e hershme, që kur dolën këta dhe e, lindi bidatë këtyre, edhe kë humbje këtyre, folën kundër këtyre, e treguan në kohën e tyre gabimet e tyre, problemet e tyre, humbjet e tyre. Dhe, ture, dhe ture, folën shumë shumë për ta që mos i ngjëret njeriu dyshim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 edhe nga i që të më thënë, në ta vetë nuk i kanë kuptuar, për ne edhe e më bërë qovë në të qështje. Po të qikosh, një nga më të më dhejnë të tyre është razi, ma më, më razi, nga një nga më të më dhejnë të sharive. Êshtë përpjegur të shpjegoj i tullë i qështje edhe djathës e majtës dhe djathës e majtës dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe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 çfarë ka për logjikën njerëzore, nuk e përmban logjikën e shëndosh. Si ka mundësi që Allahu Subhanuhu El-Taala ta dënojë njëriun? Domethënë kur ai në këtë lojë, në këtë rasti, tek këshëmbulli pushon që kanë treguar ta, nuk ka asnjë roli real në mbartjen e gurit. Nuk ka asnjë roli real në mbartjen e gurit. Qartë? Përndër ata vetëm që s'ekan kuptuar dhe vësitë çështës, si, si është, edhe shpjegimi tyra është i gabuar. Kto ishin domethënë ato shpjegimet ato uh, mendimet bazë. Për tyra pasem mund tani shumë shumë mendime tjera të grupodhë të humbura në lidhje me këtë çështje. Por mendimet e tyra domethën origjinën e kanë nga nga ato burojn nga ato tre mendime. Dhe i tre di siç e thash, në të vërtetë kthehet tek mendimet xebrive, kështu që mendimet bazë në këtë çështje kush janë? Janë mendimet e tyra të personave të cilën thon njeriu i krijon veprat e vetë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 Por kë nuk do të thotë që njeriu është detyruar. Nuk do të thotë kjo që njeriu është detyruar dhe këtë do ta të tregojmë të në fund fare inshallah, përfundimin e kësaj teme. Ndërkohë, të gjitha argumentet që kanë treguar kaderiet, të cilët tregojnë të që njeriu është i lirë të veprojë, që njeriu ka dëshirë dhe mundsi për zgjedhur, themi gjithashtu janë të sakta, janë të sakta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 Niko i çajit të nuk tregon nuk e tregonin gjë tillë fare. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala thot, Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakeel. Fat Allahu subhanahu wa taala është krijuesi i çdo gjëje. Ja. Edhe ky ajet ka përfshirë siç thuhet vetëm të çdo gjë. Do të dhe thonë çdo gjë të krijuar, do të thonë çdo gjë që ekziston në univers, përveç Allahu subhanahu wa taala i cili është krijuesi dhe folsi kësaj fjale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 o gjallau me ime të jehdun e bi amrina. Kemi, I kemi bërë atët imam drituës që u dhëzojnë në urdrin tonë ose me lejen tonë në më radhë, se pas këptimit e jetit. Këtë rgonë që Allahu subhanu ta'la shë e i cili e bën njeriun dritus, ose bën musliman, edhe njeri u shë e i cili është musliman. Allahu subhanu ta'la shë e i cili e bën njeriun besimtar, edhe njeri u shë e i cili është besimtar.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 Gjithë është të thotë Allah subhanët e ale e ju e nësë të tëkuë rabbe kumë allëdhi khala ka kumë min nëfsi wahide, kërë një frikëzotin tuaj, o njërës kërë një frikëzotin tuaj që ju ka kryuar juve për një personit vetëm. Kërë thotë ka kryuar juve të më përfshin të ju, nështë të gjithë që është e njeriut. Dhe shumë e shumë e të tjera, nga së nëjtë i profesa salëm gjithë është të kemi argumente për të le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 kuptimi në rezultatit të t'i veprimi. Përndaj, ne quemi krimi Allahot. Me gjithë se ne në të vërdet nuk imi vepra Allahot, për ne imi rezultatit se vepra. Quemi krim, që që vetë fjale krimi ose veprim, është një lën fjale që imbarë të duja kuptimet. Përne, kur themi që kër themi që veprat e njëzën janë krimi Allahot, nuk do të thot që Allahot i vepronë në to. Kjo do të kuptuar. Nuk do të thot që Allahot i ve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 A mund thot njëri të pretendoj që shiu është kriju e si barit? Ose toka është kriju e si barit? Jo. Thot që këto janë vetëm shkache, mantës e cilëve Allah suhanën e tala Ta kryonën barin. Këshutë dhe mundësie që i ka, ka vendosur Allah njëriut në trupin e ti për dhepruar, është ajo e cila ndikon për jo në vetë vete, për me leje në Allah suhanën e tala Ta për të egzistuar vepra. Njëtështu dhe dëshira që ka kryuar Allah i mad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 Sikur se thejemi që Allah suharën të anë e kryon disa gjera, mandë të disa gjera të tjera Mandë të disa gjera tjera Përna e kryon njëriu matë njëriut Njëriu, nga nga originën Nga njëriu Ndere ka dhej me lejtë selam Ndere ka nga dhehu Përna e nuk u zonë njëri të pëndunja Që ty të ka kryuar baba, baba e dhe nëna Njëri mundu gjikë bëtë fjal Por thotë që baba dhe nëna është vetëm shkak Këshumë do të vepër ve, ve mundësia që të ka dhënë të Allahu dhe dëshira që të ka këriuar në zemë të në dëshiren për të mirën, ose dhe dikush të të dëshiren për të keqen, duke mëse bërë të dashur të mirën, janë këriuar më këto, këto loj i gjërës në cërët janë shkaku për të egzistuar veprimi, edhe të njeru e ve vepron, edhe Allahu është këriu si këse gje. E gjithë kjo, sepse Allahu së përhanë talë nuk dëshiron të bëjë pa drejësi askujtë.